Hristos a înviat. Hristos, mi praznicul de în în de Biserică pentru Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ziua de 21 mai este cunoscut în toată lumea ortodoxă ca zi de prezduire a celor mai mari împărați ai creștinătății din început și până astăzi. De ce sunt Sfinții Împărați, contatii mama lui Elena? De ce sunt cei mai mari împărați ai lumii creștine, Pentru că de la Hristos, timp de 300 de ani, Biserica lui Hristos a fost foarte persecutată, cum ați mai auzit, 300 de ani de persecuții. Mai ales de la împărații romani, în care au murit peste 10 milioane de martiri. Așa spun actele vechi. Și de abia în anul 313, când el ajunge împărat la Roma, de abia atunci a, a dat un decret, se cheamă edictul de la Milan, prin care se dă libertate totală bisericii creștini. Și nu-i stâlnește nici pe cei care nu vor să fie în Hristos, nu-i stâlnește la credința în Hristos. Și numai atât să nu fie persecutată Biserica lui Hristos și cei ce cred cu dreaptul din în Hristos. Sfântul Constantin cel Mare este fiul Sfintei Elena. El a fost din Galia, din Sudul Franței de astăzi. Partea din a Franței, de către Italia, se numea cândva Galia. Tatăl s se chema Constantiu Clor. S-a murit mai de tânăr și a rămas el cu mama lui. Și a aflat că la Roma, unde era Imperiul Roman pe Vremuri, era un împărat sensul, foarte tiran, păgând, se la idori și se persecuta pe creștin pe spus și îi ucidea cumplit. Și atunci și el i-a spus de mai mulți ori prin trimiște săi ca să înceteze această cumplită vărsare de sânge. Și văzând că el nu înțelege și nu se face liniște în poporul lui Dumnezeu, și având și un semn alicare deosebit, a pornit cu armata peste munții albi în Italia până la Roma, care de peste 1000 de kilometri. Ei bine, înainte de aceasta, deși nu eram creștin, dar mama lui sunt Elena era creștină pe ascuns. Întotdeauna să știți că mamele îi fac creștini pe fiilor. Nu fiii pe mamilor. Întotdeauna la mult împărat, mamele au jucat un rol extraordinar. Mamele creștine, mamele sfinte, mamele care se roagă și foarte noi în ochi latrima și în inimă credința cea adevărată. Și atunci el s-a rugat, Sfânta Elena s-a rugat în mod deosebit, și s-a arătat pe Cer Sfânta Cruci închipuită cu stele, într-o care scria acolo, pe bolta Cerului, în amiază mare, într-o acest semn vei învinge, adică prin semnul Crucii. Și atunci s-a gândit el ce se facă. S a dat porunca la toți ostașii lui, se poartă o cruce pe mâna dreaptă sau stângă, sau pe pet, să s-a cu văcut crucea, deși nu era un așa a lui Dumnezeu. Și se pornească cu armata împotriva păgânului împărat în absență de la Roma. Și așa s-a făcut. Și cu mila lui Dumnezeu, abilit pe gânul în absență, care s-a negat în râul Tibru, care curge prin mijlocul orașului Roma, și poporul și armata l-au declarat împărat pe Sfântul Constantin. că nu era botezat, dar credea în Hristos, mai ales prin mama sa. Și avea semnele credinței și aștepta momentul ca să primească și Sfântul Botez. Am fost cândva pe la Roma și este acolo în orașul Roma veche, de peste 2000 de ani, așa de vechi acest oraș, este acolo așa numitul Artul de Triunf. O un de poartă mare din marmură, originală, prin care a trecut pe sub Sfântul Constantin cel Mare, și apoi și mama sa Elena, și poarta aceea simbolizează biruința creștinismului împotriva păgânismului. Se păstează foarte bine acolo această poartă sau arp de triumf al lui Sfântul Constantin cel Mare. Și multe alte semne și clădiri vechi se păstează, pentru care și o clădiră numită Capitoriu un fel de de Parlament, unde discutau ei legile și unde Sfântul Constantin a hotărât să termine cu persecuția împotriva creștinilor. Și în același an, 313, a dat un decret, în limba veche, se chema Edict, că s-a dat această lege la Milano, a doua capitală a Italiei sau Imperiul Roman, că este mult mai la nord, la aproape mii de kilometri. Noi am fost pe cele locuri și acolo s-a dat acest edict în piața sau orașul și s-a declarat tot ce ceva crede în Iisus Hristos. Are libertate să facă biserici. Are libertate să se închine lui Hristos. Are libertate să se manifeste credința liberă. Să nu fie stălit la păgâniți la alte altă, că nu erau sec, erau păgâni și creștini. Iar păgânii care nu vor vrea să creadă în Hristos, să fie numai sfătuiți iar nu mășelăriți sau omoriți. Pentru deci, că și pe băcântul nu voie să-L omor. chiar dacă nu crede în Hristos. Iar Dumnezeu, El l-a făcut, dar El, omul ior nu vede pe Hristos. Și este lege din anul 313 se cheamă Decretul sau Edictul de la Milan și rămânit cea mai importantă lege a lumii creștine, prin care creștinătatea începe să se dezvolte liber, fără persecuții, a încetat de sânge a milioanelor de martiri, și sunt Găzânțen a ajuns în parat al Imperiului Român. Și așa cum mai știți sau vă spunem și noi, cei mai mulți martiri sau creștini care au fost tăiați, ardeți, iubiți, chinuiți, măcelăriți pentru Hristos, cei mai mulți au fost uciși în Roma, O spun ca să se știe. U le văd, domnule, cu Roma, trebuie să știm că este locul cel mai sângeros din lumea creștină și păgână. Nu știm dacă în alt oraș sau altă parte a lumii, s-au atât de sânge ca la Roma și în jurul orașului Roma. Sunt acolo niște catacombi de kilometri întregi. iar am coborut și noi, iar cu Părintele Pleupa, a fost acum cu 20 de ani. Ei bine, e înfiorător se vede acolo. Catacombi, un fel de beștiuri lung ca niște... Canale așa, sub pământ, în stâng, în și în fiecare parte în stânga sunt în dreapta, parcă sertare, un fel de scobituri adânci, unii încatul însicriaș. Sunt oase și acum au sfinți martiri de 2000 de ani. Acolo se văd și icoane, de cea mai veche icoane de lume, sunt acele din catacombie. Deci, acolo unde a fost cea mai mare părțare de sânge al sfinților martiri, acolo a ajuns capitala celor mai vestit întâi împărați creștini. Așa a avut Dumnezeu. Și de Constantin a în împărat, avea un cumnat numit care trăia cu sora Sfântului Constantin. Și el avea capitala aici la Resair, la Bospor, unde este astăzi Istanbulul, se cheama Constantin, nu mai viure. Ei bine, acesta a persecutat vreun creștini. Dar când a încetat persecuția, apoi răzărit până anul 323 nu a încetat. Și acest liciniu, și cu alte de-a lui, a făcut atâta vărsare de sânge între acești ani, 300 și ceva, până anul 323, cât a vărsat sânge în Romă, atât așa aici a văsat. Mai este Nicomidia, în Asia Mică, în Turcia de astăzi, este un pământ stropit cu sânge de martir. După Roma, a doilea centru de martiri este Asia Mică, în care s-au și milioane de sfinți. Nu m-am gândit să nu la sfințe din Biserica Nicomidiei. din în decembrie, ultimele zile, în calendar, 20 de mii odată. I-au prins în biserică, fietinii se rugau în noaptea, i-au obligat pe toți să ne să intre acolo, au pus o asta să-i păzească, au dus lemn din uscat șață, și au dat foc la biserică. Și ne și intrușit în afară. Și au fost un între ei. Asta s înseamnă Oamenii tiran care bea sânge de pește, oameni care lucrează numai cu diavolul. Ei bine, sunt Constantin, ce astea se facă? s a rugat să înceteze văzarea sânge, și n de cină, cum n Nu s-au uitat că e cum vedeți că e vorba de Dumnezeu și de dreptate, trece pe rudenii. Și atunci a pornit cu armata, tot așa, cu padă, cu lor, apărtau cruci pe ele, pe coifuri, pe pep, crușia creștină și a mers cu armată, întâi și a doua oară au reușit să-l Și a trei oară l-au biruit cu ajutorul Sfintei Cruci, s-a rugat Dumnezeu și nu știm că l-au sau nu, dar a au pus un creștin aici. Și mai vine zis, că și Sfântul Codanir, văzut de frumos aici în zona așa de la Bosfor, era un oraș numit Bizantia, s-a gândit el, și să mai stau eu să domnesc în Roma? În muzcaul meu, la Bosfor se fac un oraș care se va chema numele meu Constantinopol, care se numește orașul lui Constantin. Ce -a, tot așa se cheamă, numai tu îi zic Istanbul. S-a mutat aici cu mama sa, cu toată garda sa și Roma, o vreme, n-a mai avut împărat. N-a mai avut împărat, a mai avut ei împărat și răsărit și în acuz și până, până la anul 1000, Roma a fost condusă de răsărit. Așa a avut Dumnezeu. Și Sfântul Cozantin vine răsărit, întemeiază orașul Constantinopolului, încetează persecuția prin toate țările care erau sub stăpânirea lui, și gândiți-vă că jumătate din Europa era sub stăpânirea Sfântului Constantin, și a astea mică, și mormântul Domnului, și Ierusalimul, și Egiptul, și mașina Africa, și toate aparțineau din împărăția cea mare a Sfântului Constantin. Este cea mai mare împărăție creștină din istoria lumii. Dar, aici Sfântul Constantin nu s-a ocupat numai de războaie. De acum încetasele războaiele și Sfântul Constantin a început să organizeze biserica. Primul lucru a dat decret sau lege ca toate bisericile care au fost zdrobite sau drămate de păgâni să fie refăcute înapoi și a dat mult aur și Sfânta Elena a numit în fruntea acestui grup de episcopi din partea Împăratului ca ea să supravegheze rezidirea bisericilor darămate de, de păgâni. Și s-au construit ani de biserici noi și mari și frumoase, pe care nu le putem aminti aici. Iată ce înseamnă un împărat creștin. Sfințește locul, sfințește cetatea, sfințește țara și împărăția. El este în mic un împărat după Hristos cel din cerul care este împăratul tuturor popoarelor. Din părat creștin are nevoie lumea nu de arme și de păgâni și de mâncare. Că dacă avem împărați conducători creștini, avem de toate. Dacă nu avem împărați creștini, așa cum se cam și acum, așa ne merge ca la cei morți. Sfântul Constantin iată câteva din faptul cele mai mari care le-a făcut aici în răsărit. Mai întâi a întâlnit biserici muntei. Sfânta Elena a fost trimis la Ierusalim și a aflat mormântul Domnului. Și cele trei cruci pentru care și crucea Mântuitorului Hristos, din care se spune la 14 septembrie, Sfânta el este cea care a aflat Sfânta Cruce. Vedeți? După chipul și Domnului, a fost mama Sfântului Constantin. S-a dus cu oastri, s-a dus cu i-a dus cu Patriarhul Macarie, și-au aflat lemnul Sfânt de Cruce minunat, nu-i timp să spunem mai pe larg, și a înălțat Sfânta Cruce acolo la bărmântul Domnului și poporul s-a închinat, că așa s-a întâmplat, într-un zi, de 14 septembrie, de aceea avem înălțarea Sfintei Iisus la 14 septembrie. Vedeți că Fiul este odras la mamilor, mamele dacă sunt Sfinte, și copiii, în bună parte, sunt Sfinți. Dacă mamele nu sunt Sfinte, copiii sunt, așa cum vedeți, La lumea de astăzi sau chiar fără minte. Ei bine, Sfânta Elena a mai făcut biserică deasupra Sfântului Mormont. Sfânta Elena, cu bani de la părăsit de la Sfântul Constantin, a făcut și o biserică mare și o mănăstire la muntele Sinai. Noi am ajuns și până acolo o dată în viață și este acolo biserica Sfintei Elena, cea mai veche din lumea creștină. După catacombele romii, cea mai vechi sunt bisericile făcute de Sfânta Elena la Sinai și în Țara Sfântă. Apoi Sfânta Elena s-a întors înapoi, a dus de acolo chiroamele de la Sfânta Cruce și o bate din lemnul Sfintei Cruci care se mai păstrează la Constantinopol, el o parte mai mare la Ierusalim, la Pământul Domnului. Și alte fapte bune a mai făcut Sfântul Constantin cel Mare. Dacă a încetat persecuția satana, care este stăpânul Iadului, a inventat asta anumitări secte, Dar nu se cheamau ieresuri, adică o secte mai întinsă peste tot. S-a primul ieretic, numit Arie, care spunea că Hristos în mai mic decât Tatăl, nu face parte din Sfânta treii. Culea e Fiul lui Dumnezeu. Și acesta a fost brestemat de Sfinții Părinți la în I Ecumenii de la anul 325. Acest Senod mare sau o adunare de episcopi, de toate episcopii din Împărăție, la Niceea, aproape de Constantinopolă, și acolo a fost și Sfânta Elena cu Fiul său Constantin, Împăratul și Împărateaza și 380 Sfinți Părinți și a hotărât că adevărata credință este aceea pe care o mărturisim noi în cred. Au întemeiat credul. Prima parte, primii de șapte articole. Acum s-a hotărât. Și a spus așa, acelea care va huli pe Fiul lui Dumnezeu, când nu este de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, și când nu este Dumnezeu adevărat și om adevărat, a nascima să fie, adică să fie da Satanii în veșii vecilor. Și are rinatul să creadă. L-a încercat și unii șali, și a vorbit și niște părinți minunati, care știau teologii și Biblia pe jos. Și el nu voia. De ce? Că avea aveți diavolul în mine. Așa sunt și sectanții noștri. Poți să spui tu ce, ei îi el are un duh, dar că el și nu bat. El e născut pentru el. o dată de două, de trei ori, când se întâmplă după aceea, gata, ăsta este omul iadului, A Adiavolului. Și nu-și Dar noi trebuie să ne apărăm credința așa dreaptă. Și atunci Sfântul Constantin, cum am spus, până că Sfinții Părinți au rânduit acest crez, care este, nu o rugăciune, o declarație de credință, sau o mărturisire de credință prin cuvinte. Crez într-unul Dumnezeu și cel de la alte. Și cine nu mărturisește crezul acesta cu adevărat, nu este fiu al preasfintei trăimi, nu crede cu adevărat în preasfânta trăime, nu are parte în veci de mântuire. Pentru că Sfinții Părinți s-au pus sub anatema, care înseamnă cel mai greu blestem posibil pe Pământ. Că poate să-L dea un om este anatema. să dai un om de viu, să-L dai satan. Și așa să pronunți, nu de un om, de Sfinții Părinți, într-o congresuri la un om, să pronunțe împotriva unui mare sectan sau eretic care nici într-un timp nu vrea să crează dreapta credinței, și și, își mărturisește greșelile de lui, eretul lui, în toată lumea. Cum fac sectanțe de asta? Așa că Arie a fost exclus, a fost trimis în neavansul iunii, ei până au avut toți al lui Otenean. Și odată când s-a dus pentru el afară, i s-au spart masele și l-a găsit moarte acolo, un s a dus pentru el afară. Așa mor făgânii, așa mor ereticii, așa mor toți fiii lui Arie și toți sectanții care nu cred în prea Sfânta Trăime, care nu cred în Sfânta crucii care nu cred în Maica Domnului, în Sfintele Icoane, care nu cred în biserică și în cele șapte sfinte tai. Sunt pe afară, stau să o stau să o stau și vorbesc de rău, așa cum se nu atât de altă. Ei sunt fiii din flori, ca să spun așa, lui arei de acum aproape 2000 de ani. Și până va fi lumea, când mult nu mai este, se vede, se nu vor lipsi. Iar în vremea de pe vor avea mai mare răutate și ură pe creștinii adevărat, mai mult ca oricât. Și primul care vor rovi în ortodofi, vor fi sectanții, și chiar unii dintre ei vor omorâ. Așa spunem Sfintele Profeției, așa vă spunem și noi. Ce-a mai făcut Sfântul Clotantin cel Mare? A produbit Imperiul, sub el a luat mare acum, viața monahală. Odată Sfântul Constantin, a că în Egipt, pe balea nilului, care era totul sub lui, sunt niște sfinți părinți mari, pentru care Sfântul Antonin cel Mare, și-a trimis o delegație la el. Sfinții Părintei Antonii, Împăratul Constantin te cheamă la Bizans, la Constantinopol. ca să te vadă și să i bine binecuvântat. Să primește. el să răta mâna, nu ca acum. Sunt împărat de să răta mâna Sfinților lui Dumnezeu. Ei bine, sunt Antonii și s-a spus, a întrebat pe ușinicul, nu că mai tinerele. Frate, mă cheamă Împăratul la Constantinopol. Cine se să, să mă duc sau să nu mă duc? Ușenicul și te a spus tu Duhul Sfânt și prin ușenici. Și Părinte Antonie, dacă te duci, te vei chema Antonie. Dacă nu te duci la împăratul, te vei chema Părintele Antonie. Deci e mai bine să nu te duci decât să te duci. Și atunci i-a mulțumit Sfântul Antonie ușenicului său și nu s-a mai dus. Și s-a cucerit împăratul că a zis, mare este acest bărbat și mare Sfințenie este în viața monahală a Sfinților care trăiesc numai în rugăciune în înaintea lui Dumnezeu pe bisfrat, Foarte pe scurt v-am spus viața Sfântului Constantin cel Mare. El a început la anul 337. Sigur că s-a mai târziu, a primit botezul. Arafem un calendar și sfinții părinții părinți biserica, alumește pe Sfântul Constantin cel Mare și mama sa, Elena, întocmai cu apostolii. Uitați-vă și în calendar. Sfântul imparat întocmai cu Apostolii, adică Domnul cu Apostolii. Constantin și Elena. Deși nu merge întocmai sau sau egal cu apostolii. lui. Păi 300 de ani de vărsare de sânge, 300 de ani de jertfă, de milioane de materi cât a murit, Sfântul Cozănel i-a dat Dumnezeu harul acesta și puterea și înțelepțiunea ca să o odată vărsarea sângelui, ca să aibă Biserica și libertate, să nu mai chin și groază și persecuție. De ce s-a întâmplat, cum spun Sfinții Părinți? A încetat vărsarea sângelui de la Sfântul cu de în o bucată de vreme lungă de tot, dar în Satan a inventat alte metode, să atase pe ortodox și credința. Și asta. Dacă ați mai bine istoria, ați înțelege foarte bine și cu ierobistii ăștia, și cu satanisti, și cu ăștia care pierd în yoga, și cu pentecostalii, poate, și gânduri, ați înțelege foarte bine. E foarte simplu de înțeles dacă știi istoria bisericii. Dar nu ți mai greu să înțelegi. Și mai ales când mai întâlnești cu un dolar, și la luat vechi, acolo și omul nostru-i săra și-a lacumit, se duce după ei. Păi bine, sunt Glosantin și-al Mare, rămâne un stâlp, un apostol al Ortodoxiei. De la el s-a spus libertate totală credințe creștine în Hristos. Nimeni să nu mai fie persecutat, nimeni să nu fie închis pentru credințe, nimeni nu fie ucis și tăiat pentru credința în Hristos. Iar ca nu vor să creadă, noi încercăm să-i lămurim, să-i sfătuim, să-i la ajutor. Nori vrea să creadă, vor lua pe de-așa scopeniță. Vor vrea să creadă, noi am câștigat un subiect în plus pentru părăsirea lui Dumnezeu. Și acum i viz, Modelele domnitorilor noștri din țara românească, ca șemarații bizantini de la Constantinopol, știți, ce au făcut, au imitat pe Sfântul Prostat din Cel Mare și pe Sfânta Elena. Amintis că la noi în țară de Ștefan Cel Mare și Sfânt avea și el o mamă. S-a făcut călugărițe, la probodă. S-a scotat din mama lui, cum a scotat Sfântul Cotradin de Sfânta Elena. Amintiți-vă și de Micea și albătână, și mama lui care s-a călugărit. Amintiți-vă de voi voi mari, și mamele lor s a făcut călugărițe și de acolo învăța cum să conducă țara, să avem mire de și de popor, să nu pierde sânge nevinovat, și așa mai vedeți legătura între tată, și mama, între împărați și între partea bărbătească și cea femeiască. Ele nu sunt izolate spre femeia creștină, mamele creștine. Ele dau ostași, ele dau împărați, ele dau călugări, ele nasc, ele dau viață. Ele sunt mamele noastre, surorile noastre și fiicele Maie și Domnului și fiicele în Elena, asta care o cam după Maica Domnului. Că Sfântul Cazanin și Elena, cum am spus, a dat o libertate mondială pe fața Pământului Nu Numai acum n-am avut atâta persecuție decât acum sunt comuniști. Am noi 50 de ani, așa, să rugați rugat oameni, dar mai te astunzi, că nu aveau voie să-i în biserică. Dar e respectat numai parțial decretul lui Sfântul Constantin cel Mare, dar ascultau ei de altcineva care toți acei sunt și toți nipotezati sunt. de deci, aceea, comuniștii Eu sunt o grupare creștină, ei au venit tot de la păgâni. Chiar acum sunt comuniștii noștri. Făi bine, iubiți, iată-ne am ajuns la de astăzi. Ce facem noi? Lumea e tulburată. Cei care nu văzut conduc lumea așa asta, adică care nu vor să fie cunoscuți, deși știi toată lumea, inventează fel de fel de metode, dar poate sunt antifreștine însuși această idee pe care vor să o facă și tare mă că o să o împlinească, sub ochii noștri, Unirea Europei sub o conducere este o împărăție antichreștină. Pentru că nu creștinii, nu cei botezați, o gândesc aceasta. Și cei care nu cred în Hristos, În cei care nu cred în Hristos pot să facă o împărăție creștină în Europa? Sau să cuvine că o țară ca România așa de blândă și cu atâtea mănăstiri cu atâta tradiție sfântă, cu atâtea manântă bună, cu o tradiție istorică extraordinară, o țară așa de mică, dar așa de frumoasă și bogată, să o dăm pe mâna străinilor, să ne ducem noi la dânsi acolo în Occidentul lor, cum auziți, ei bine, să știți că va fi bănautul. Pentru că trebuie să vină ultimul împărat al lumii, adică Antiristul. Și Antiristul nu va veni până nu va fi toate țările creștine sub cu celor care nu cred în Hristos, ca să-și să-și pună ei un împărat pe creștini, să-i ucidă, cum spune că va chelui populația și creștini, trei ani și o jumătate, și zice, va fi o persecuție cum n-a fost de când este lumea și până l-a făcut lumea. Ei bine, noi simțim cu Duhul că anii și ei se apropie. Deci, mai întâi, gândiți-vă la împăratul lumii Hristos, Mântuitorul nostru, ca și-a dat viața pe cruce pentru mântuirea lumii. Gândiți-vă apoi, și la Maica Domnului, care se roagă înaintea brasiliei trăite pentru mântuirea noastră, și pentru țări de creștini ortodoxe, și pentru mame și copii. gândiți vă la Sfântul Împărat Constantin Cel Mare și la mama lui Elena, pe care astăzi îi prezenuim, și să se purtați numele la copii, nu nume indieni și știu eu din care alte țări mai luați, nume din calendar, nume Sfinte. gândiți vă la Împărații noștri sau la Domnitorii creștini ai Moldovei și a țării românești. Ștefan cel că de la noi peturi vaselii lupul care face această frumoasă catedrală unică în lume de la trei de la Iași. Gândiți-vă la sfântul voievod Constantin Brâncoveanu, martirul neamului românesc cu patru copii ai lui, și-au dat viața de turcului și n-au vrut să se încheie în Mahomer. Asta să-ți dai la unul, ție un pachet cu ciocolată, cu ceava sau câteva cârbi, a, și mă duc la Ihovich, și am dat ceva, dar și nu dau nimic. Atunci-o dat capul, sfântul, Cozantin Brâncoveanu cu patru copii a lui și nu s-a dus al păgânul ca să trăiască Ci, și și-a dat viața pentru Hristos ca să fie martiri în și pe pământ. Iar noi, vedeți ce tare de credința, și ne dă și avea, măi dacă tot îmi ză și vabă, mă duc la și vede ce mai faci. Așa e acum. Chiar acum recent am auzit la piața Neamț, s au dus Jehoviști nu știu clare, tot o sectă de asta, la un om paralizat. Păi zăm cu bani, zăm cu tare nu te ajutăm, îți dăm cu tari. eu pus ceva pe masă, acolo, așa, mai e sticlos, așa, păi zice, dacă Da, nu da, știu, poate, și zice, să vii la noi, zice, păi dacă eu zbor la dar să crezi la noi, crezi ca voi, Nu să-mi dau cu ajutor, na, vedeți? Și din așa la unu, după o lună, două, am început să fac o casă de adunare, nu pe piața, priată, într-un sat unde nu-i nici un sectam, Și pietomul și ala care nu-i sectam, nu am amărât, stărac, paralizat și prin aceala a cu care e mult mai mare decât Biserica, care face face în mai încredină. Vedeți, fraților, cum îi cumpără pe Cu două gologani, cu două paralii, cu două vorbi, cu niște cârpi vieți. Acuma e momentul. Deci vă în numele Lui Hristos și a Sfântului Împărat Constantin și Elena, păstrați credința curată scrântă ortodox de 2000 de ani în inima dumneavoastră. Păstrați-o curată neschimbată în casele dumneavoastră. Portați în în sufletele dumneavoastră, implantați -vă în copiii dumneavoastră, legați-vă de mănăstiri și, și de călugărițe, care sunt mai aproape de Hristos și care sunt tot timpul cu cafea ascundă și rugăciunea în inima lor. Și ce este sfat? Nu asculta sfatul sectantului, a jehovitului, a satanistului, a adventistului, a penticostalului, care vreau de fel vă promite nu știu Nu! Noi suntem de 2000 de ani neschimbați. Și ei sunt de 2 luni, de 2 ani sau de 20 deci de ani și al mulți sunt pe aici. Și cum, le istoria și credința de 2000 de ani pentru unul care e de 2-3 ani pe aici pe România, nu vă vinde sufletul subiectul că nu are vă mers la. Din chierii, să rugăte până la urmă Să Mântuitor și Dumnezeu, să întărească credința ortodoxă în lume, să dea Dumnezeu în lumea aceasta, nu președinți care îi pui cu anul și dă cu anul. Conducător și împărați și regi și cu frică de Dumnezeu, care să păstorească turma lui Hristos și popoarele creștine ortodoxe cu frică de Dumnezeu. Nu care vine cu anul și ala 45 ani și se schimbă și alții sunt și alții și se fure unii pe alții și să cârtesc unii pe alte. Vedeți? Unii nu-i Hristos, și se întâmplă? Noi să rămânem deci cu Hristos, să ne punem nădelea în Hristos și să nu ne pierdem speranța că ne fi legați de Domnul nostru Isus Hristos. De ne vom de Sfânta Cruce. de vom iubi Biserica, de vom asculta preoți și duhovnicii noștri, să știți că Dumnezeu ne va noi. Cel mai important lucru nu ne trebuie acum biseri și noi, numai decât. Ce ne trebuie părinți, sfinți, duhovnici mari, care noiesc o țară și o lume. Ce biserici pentru slujire, dar dacă nu-i omul, și nu-i persoana acea sâncă, și duhovnicul noi acolo, parcă nu-i frumos nu putem să continuăm mai departe viața fără de ducomiți. Legați-vă de mănăstiri, legați-vă de preoți, buni de la state și orașe. Întăriți-vă în credință și rugați-vă ca Bunul Dumnezeu să cruce neamul românesc și țara aceasta, de ne și nevăzuți păgâni, de oameni care sunt fără de Dumnezeu, iar noi să rămânem cu Hristos aici cât m-ar Bunul Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să o plătească România. Bunul Dumnezeu să care idei conducători ortodoxi iar oamenii dolari. bunul Dumnezeu, să ne oplătească și mai ca să ne acopere pentru cu Sfinții împărați, iar noi Mulțumite, mulțumim să-i cântăm lui Hristos, această este sfântă, cântare. Hristos, am înviat!